Іще добрійський дідок із опришківським топірцем у правій руці. Та й собі пристали до Михайла, що крутив криничну корбу на подвір'ї вчорашньої школи. Попович сів на низьке, мало не під саму землю кругле цямриння, набив тютюнцем мундштук і запалив люльку. Та якусь таку носату як Гафія Берлова, весільна пані-кухарка з Черемошного. Зафайкувала собі Василина, раз по раз затягуючи носом з хлипи. «Чого ви слинитеся, не як міг лагідно, – запитав Михайло, подаючи їй горня води. «У мене чули? Жінка пропала. Цицькова дитина лишилася, і я не плачу. Що плач поможе?» Василина затягнулася за пашним димом, потримала в носі, а потім випустила крізь ніздрі в'юнкими кільцями. Флинькаю. Флинькати – діалектне, плакати – схлипувати. Міську любий, бо як надумаєш, що нас усіх тут чекає, то й камінь би заплакав. Ти подивися на оцю голоднечу, що забралася в наш край. Скажи мені, міську срібний, що вони нам можуть зробити доброго? І що можуть дати доброго, коли самі мало не голими сраками світять? А подивися на їх онучі, а на оті постоли з березової кори сплетені. Видиш, ти щодень ходиш у добрійських свинських постолах, а на пролюдень маєш телячі, вироб'єки. Вироб'єки – діалектне, взуття, святкові постоли з телячої шкіри. Так чи не так? Сама питала і сама собі відповідала Василина. То подумай собі у своїй голові, що у них може бути на пролюди, про неділю чи свято, якщо вони перший раз вступили, ми такі гречні, як ми, газди, голодранцями. Тяжкі часи нас чекають міську, згадаєш мої слова. Ти пам'ятаєш нашого дідича Флорескула? Ой, не пам'ятаєш, ти ще мал, май малий тогди був. А хоча б згадай нашого двірника Ілашка, що дідечем ніколи не міг бути, чоловіче, чи ти видів колись їх коло людей як будь із латками, помняцканими? М'яцканий, діалектний, зімнутий, непрасований. Ніби їх пси тягали, та ніколи. А ти пам'ятаєш, як від ріки можна було видіти польських панів з того боку, завсігди виквасованих як до шлюбу? то також була влада. Ти того не помниш, бо ти ще маймалий був, але я добре чую на собі потепер раховані флорескулом буки, за зрубану не в тому місці деревину. Дідич був грамотний, акуратний і чистий, а який поганий та лютий був до людей. То що ти собі думаєш, таке обірваний ніяке, як оце, що п'є перед дзвінницею і не знати, де йому попробували Може бути, найліпше чи добріше, як румунський жандарм чи учений дідич. Ти собі годен надумати, що хтось з постерунку міг би плюватися перед церкви, а ти питаєш, чого я хлипаю. Ой, чує моє серце, це нам так не минеться. Дмитро Попович мовчки слухав Василину, цюкаючи топірцем гравій, навколо обнесеної деревом. І накритої бляхою круглої криниці, а далі й собі випустив дим крізь білі, закочені догори вуса. Видиш, міську, правду, каже Василина, нічого з цього доброго не буде. Ви так думаєте? перепитав для годиця Михайло. А ти подивися на їх офіцерів, що снують селом, як ошаленні, а на австрійській війні не був. «Я на австрійській війні не був старшим офіцером. Я був всього лиш старшим, куди пішлють, солдатом. А по війні я ще два роки служив у армії. То можу тобі казати не гірше від розумного, як воно і що воно буде. То скажу тобі, міську, що навіть я, коли був солдатом, задурно так не бігав та порохи не збирав дорогою, пужаючи псів, як ці тепер шурують від дзвіниці до жандармерії, ніби їм помилилося в голові. Та ж видиш, наша Анниця біденка, що стратила розум, і та по селу ходить поважно, навіть коли їй у голову вдаряє. Що руками махає, то нічого, але на людей страх не наводить. А ці якісь такі нарвані, нервові люди не можуть заспокоїти других людей. Михайло дивився від криниці до дзвіниці і чув розлиту всередині гарячість від того, що все було так, як казав колишній австрійський вояка Попович. «Скажи мені, щось горить чи палає, Що вони метушаються і лиш людям нерви роблять, Як нова влада в міську приходить, Людям голови каламотити?» Каламотити – діалектне, Крутити – колотити. То вона має бути степенна, спокійна, аби втихомирити народ, як хоче, аби було добре там, куди вона приходить. А як так, галай-палай, ми це вже не раз виділи. Я так собі думаю. Прийшли – ну то й добре. Зберіть людей до порядку, розтолкуйте, що до чого, бо вони ще не встигли прийти, а слава йде перед ними. Там-то на Україні який голод був, а вони нам про це сказали – не сказали. Переказували люди з Галіції – що стільки звідти самих газдовитих людей забрали у світ. І навіть фамілія не знає, де вони що вони. То хто буде дихати на них рівно? Як вони не всю правду кажуть, то щось значить є. А ти дивися, яка у світі колотнеча робиться – пожар. А тут тобі ще й такий пожар роблять у людськім внутрі, що не знаєш, чим його пройдеться гасити. «Так що правду, – каже Василина, – нічого доброго не чекай». Лиш шукай свою жінку, бо то твоя найбільша приятелька, а більше чоловікові в цім світі ніхто не є приятелем. «Що мені до них, коли в мене своя гризота?» – непевно запитав Михайло, дивлячись то до Дзільниці, то на Василину з Поповича.